Mi? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jöregelt. Ma 2016. Július 12-e van és talán kettő. Akar-e bárki bármit is mondani, egy olyan műsorban, amely számtalan alcíméből az egyikben azt mondja, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes? Más címében azt mondja, hogy jelent az Árvócz harmadik almondatában azt mondja, hogy ez a normál zenei áhang és annyi hülyeséget összehord, hogy más műsorok egész létezésük folyamán nem tudnak ennyit. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és én az elmúlt napokban, hetekben nagyjából ennek megfelelően élek, az állapotom is nagyjából ennek megfelelő. De azt kérdezni apukám, hogy most panaszkodom vagy felvágok, akkor biztos azt mondanám, hogy felvágok. 0,793995 és 0,793996 másodperceik vannak, lehet, hogy a szószoros értelmében. Mert mindjárt felhívom egyéb iránt, csepplegirántort. Az időjárás jelentésből kiderült, hogy óvatosan a nappal sok folyadék. Ha elfelejtettem volna mondani, akkor a műsor 12 éve ollyaknak nem való. mondd-e még a hangod? Milyennek? Várj egy pillantam Kontakthiba van. E ezt meg lehet szüntetni? Zsolt? 1 2 három mert hogy saját magamat se hallom. Akkor ezt átdubom ide. Itt viszont nem hallok semmit. Kis türelmedet kérem. Hm? Zsolt, drágám. 1-2-1-2-1-2-3 hm? egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, mondtam én, hogy kísérletim is a minden nap utolsó adás. Ebben van valami kontakthiba. Te néha gondoltál arra, hogy ahogy kontakthiba... Most kicserülték a fejhallgatómat, most semmit nem hallok. Egy-kettő, így jó. Te gondoltál már arra, hogy egy lehet egy készülékben, hogy ez milyen jó, hogy az ember feje az nem olyan, hogy ráütnek, és akkor például lát vagy hal, mert egyébként azt tapasztalja a látásával és a hallásával, hogy kihagy. <tos> De mégis sokan szóval azt gondolják, hogy működik ez a módszer. Igen. Én nagyjából ennek megfelelő állapotban vagyok, este tízkor elájulok, és aztán felkerek negyed-ötkor, és megpróbálom magamat után, utolérni. Beleértve, hogy az érzelmi koeficiensem, ami általában is meghaladja az ötös, most nagyjából kilences magasságban van, és hát ez, ez iszonyatosan igénybe veszi a szervezetemet, és hogy ne legyen nagyon idegen a történet, és ne azt gondoljad, hogy én meg gondoljat, hogy itt most a nőzésről beszélek. Tehát én például ezt az egész Városliget projektet úgy élem meg, hogy azon kívül, hogy követem és elmegyek a helyszínre, beszélgetek magánemberként a résztvevőkkel, aminek csak egy része publikus, ennek egy részét te is ismered a magad vonalán, és az hát érzelmileg megviseli az embert, nem csak az, hogy az információ feldobja, hanem hogy azzal, amit kezdjen, a legutóbbi népszabad interjútból azért kiderül hogy azért te is ilyen információ bűvelkedésben hát szemvesz, vagy, vagy örül, örülhetsz neki, és aztán hogy mit préselsz ki magadból, lehet, hogy másnap már, ugye ez volt a legjobb, hogy a, a portugál-franciáról mindenki azt mondja, hogy két héttel vagy másnap játszották volna le, akkor egész más eredmény lett volna, de hát az a helyzet, hogy azt csak egyszer játszhatják le. Akkor lehet, hogy a magyar begelnek is. Ezt most nem értettem, ez egy félmondat volt. Akkor lehet, hogy. Is más mondaná, egy nappal később, vagy egy nappal korábban. De ugyanígy könnyen lehetséges, hogy azért közelítsünk rohamtempóban, a mi kettünk általános beszélgetéséhez, És ne feltétlen ahhoz, amit mi egyébként emberként folytattunk, hogy lehetséges hogy a brexit se született volna meg. Igen, de azért mégis 70%-os részvételnél annak több mint 50% elutasító. Nem tudom, hogy ez a fejére csapkolós megoldás mindenkinek működik-e, vagy sem. De ott akkor sok mindenkinek kellett volna, hogy második néződessen. Ugye azt mondják, én nem szeretnék tájékozottabbnak látszani, mint amilyen tényleg vagyok, azt mondják az okosok, hogy ritka érzelmes kampány volt Angliában, és valószínűleg ezek az érzelmek is hatottak arra, hogy ez a nagyjából 52 arány kialakult. És az azért is jutott az eszembe, mert ez az érzelmi hadviselés, de ha gondolod, akkor kicserélem metódusra, vagy hozzáállásra, erre a mi saját október másodikai népszavazásunkra is inkább áll, mint sem. Hát az összes politikai választás. azt Kérdése, de mégis egy érzelmi megnyilatkozással választóknak arra, hogy ami irányba mennek a dolgok, az inkább megnyugtatja őket, ezt, pedig félelemmel tehát a végén. Minden választás érzelmi kérdésé alakul, és valószínű, hogy ez így lesz. Vagy így lehet a, a hazai népszavazás. Ez könnyen lehetséges, de az angliaira is azt mondják, hogy lehet, hogy túl a célon, hogy egy évek között talán ezért is veszt, és kell mennie Cameronnak, hogy Farage és Johnson emiatt távozott, mert hogy ezt ennyire nem gondolták komolyan. És amikor az itthoni közszereplők megszólalnak elsősorban kormány oldalról, akkor nem gondolnám, hogy egy eredményes és érvényes népszavazás után távolodni akarnának a politikától, de azt komolyan gondolom, hogy mindazt, amit mondanak, egy tízes skálán nem gondolják tízesre komoly. Olyan. Hát figyelj, eh, itt először eh, én nem gondolom azt, hogy ha, amit ilyen vehemesen képviselt akár a UKIP ebben az időben azt, azt meg gondolta eh, volna, volna komolyan, és nem tudom, hogy mi a Ferezs távozásnak az oka, de én azt nem vannék egyértelműen a kettő. Között. Később vannak egyértelműen párhuzamot, de amikor Gulyás Gergely, aki egyébként a józan eszéről híres legalábbis számomra arról beszél, hogy aki nem megy el szavazni, az mire szavaz, az egy olyan magyarázat, amit majd megad az az ember, aki nem megy el, neki előtte azt mondani, már előtte hónapokkal, hogy az ő el nem, metel, el nem menetele, mit fog jelenteni a kormánypárt szemében, hát ezt jelenti a kormánypárt szemében, de aki nem megy el, az nem biztos, hogy erre gondol. Ez mégis egy mozgósító eszköznek tűnik. A Rános politikai magyarázat emlékezik vissza 2000, és hogy a 14-es 14 választásokon volt, arra már nem nem emlékszem, amikor Bajnai azt mondta, hogy aki nem megy el szavazni, az a kormány el a szavaz. A választásnak vége lett, vagy másnap, ugyanezek a politikai szereplők, most nem biztos, hogy Bajnai de a társai kiálltak és elmondták az ellenkezőjét, hogy akik nem mentek el szavazni, azok amúgy a kormányi levátásával értettek volna egyet. Ez egy minden választásnál előkerülő politikai kommunikációs értelmezési keret, ahol már próbálják a saját táborukat. Igen, de amikor én gyerek voltam, akkor beszélgettem és nem kommunikáltam, és ennek az egész kommunikációnak, ami most van, lassan az igerszabává válhat a manipuláció, és a kommunikáció és a manipuláció nem ugyanaz. Ebben egyetértek, de hát azért mégis miről szóra politikai kampány, hogy van egy álláspont, egy olyan vitásügyben, amelyről úgy az emberek nagy része gondol valamit, és egymásra szemben álló a politikai felnek megpróbálják meggyőzni arról, hogy nekem vagy igazam, vagy a másiknak. Viszont ebben a kérdésben az egy fontosabb kérdés is van, hogy most itt lehet, a britteken viccelődni, vagy lehet az ő döntésüket meg De ez nagyon álszent azoktól a politikai erőktől, akik önmagukat demokratikusnak nevezik, és ezt egy egész komoly európai alapjárságnak tartják. Akkor viszont tessék azoknak az embereknek a véleményt tisztabban tartani, akik ezek mentő a demokratikus értékek mentén hoztak egy döntést. A döntést magát lehet kritikával illetni, vagy lehet támogatni, de mégis... Egy 70% feletti részvétel, ami azt gondolom, hogy igen magasnak számít, az hozott egy eredményt, akkor ezt eredményt, kutyakötelessége, kötelessége is született. Ebben nem vitatkozom bele, mint hogy nem is olyan politikai erő, de erről meg az jut az eszembe, és akkor rendesen sakkozunk, te is lépsz, én is lépek viszonylag gyorsan, hiszen az időn korlátozott meg a szó, szoros értelmében, ez nem egy sakk mérkőzés, hogy akkor a liget is, az olimpia kapcsán is lehetett volna népszavazást rendezni. Igen, és ha lett volna a népszavazás, akkor valószínűleg született egy döntés, amely döntésben ma látható módon a két politikai de kért tábor, hogy így mondjam, más hát Ez a legnagyobb probléma egyébként, hogy a városliget ne legyen már a politikai pártok nézőpontjának a függvénye. A városliget a kapcsán hadd le. Tehát alapvetően az, az azért legnagyobb problémám és az érzelmi fáradtságom, mert hogy ugye kibontakozó félben vagyok, az alapvetően azért van, hogy az életből, meg azokból a beszélgetésekből, amit folytatok, kivonjam a politikát, mert amikor valakinek megoperálják a vakberit, abban például semmilyen politika nincs. És ma meg ennyi, olyan dologban van politika, aminek az igénye a világán semmilyen erőcsotta. De, igen, tényleg egyetértek veled, Magyarországon túl sok kérdés túlpolitizált, az összes posztkommunista országban túl sok kérdés. Hát ez nem nyugtat meg, ide születtem, majd legközelebb összefogok veled, és eldöntjük, hogy hova születünk. De, de én mégis azt gondolom, hogy, hogy em, ma nem történik más, például a városligeti vita kapcsán, mint ami történt a millennium időszakában, amikor az akkori építkezéseket ugyanígy a politikai erőtérben, vitatták, vagy védték az egy akkor aktuális eh, politikai aktorok, az akkori civil szervezeti, hol ez az a mag, ma pedig az akkor létrejött, és akkor nagyon-nagyon sokak kritizált életekeket védjük. Az a politika, és ezt szerintem a népszalásztékben is, vagy is elmondani, amelyben nincs eh, szellemi képesség arra, hogy valami maradandót hagyjon maga után eh, úgy hogy az a jelenkor közmegelegedés szolgálja, az alkalmatlan arra szerintem, hogy vezesse az ország. Igen, de azt a cinikus magatartást eltartalán magamtól, amire egyébként hajlamos lennék, hogy akkor mindennel kapcsolatban mondjuk azt, hogy Cseveginálról beszélgetek, hogy akkor térjünk vissza rá majd 30 év múlva, és a 30 évet legyetek szívesek, adjátok meg nekem, hogy majd az alatt milyen lesz ez az izé, és az izébe mindig más kell sorolni. 30 év múlva majd térjünk vissza rá. Én nem ezt mondom. Én csak azt mondom, hogy. Um, um, az éppen aktuális, legitim politikai eh, vezetés, vagy a politikának akár az ellenzéki eh, tábora, az nem. Kutya kötelessége nem csak azzal foglalkozni, hogy éppen aktuálisan mit történik, hanem azért a távolba is szemlélni. két teljesen igazad van, de azért az egy nagyon klassz politikai eszköz, amit a magánéletünkben nem biztos, hogy alkalmaznánk, illetve hogy ha alkalmaznánk, akkor könnyen lehetséges, hogy egészen más eredményre jutna, hogy abból adódóan, mert mi házasok vagyunk, összeházasodtunk, akkor különböző dolgokban azt feltételeznénk, hogy mi egyetértünk, de amikor éppen felvetődik valami kérdés, akkor szavazást rendelünk, rendezünk. Na most ugye egy házaspár esetében, ugye ez legrosszabb esetben egy-egy tud lenni, és akkor valakinek el kéne dönteni, hogy ez egy-egy mire vonatkozik. Magyarul. Azért nincs. De, de, és várok, szóval. nincs igazad. Azért nincs igazad, mert az egész Liget kérdés kapcsán három éve zajlik egy vita. Ennek a vitának vannak olyan szeretői, akik támogatják a Liget egyrészt. De figyelj, Ándi, nincs igazad. Tehát ez a politikai kommunikáció, de én, aki a Ligetet elég jól ismerem, abból adódóan, hogy számtalan együttműködés és a barátnőm ott lakása, és egyébként is. Volt egy e, fővárosi e, rendelet a főváros e, jövőjéről, aztán papcsák Ferenc sajátollából vagy tollából, megfelelő rész aláhúzandó beadott egy e, törvénytervezetet, amit a parlament elfogadott, onnan kiemelték 99 évre a város szövetéből ezt a részt, és onnantól kezdve ez egy rendkívüli jogi helyzetet teremtett, ez a rendkívüli jogi helyzet nem tekinthető általánosnak. Innentől kezdve minden másféleképpen van, és mindaz, amit elmondasz, innen kezdődik azonban az, hogy az első Megfeledkezzünk, ne arra ahhoz nem vagyok elég fáradt. Én nem gondolom meg kellene feledkezni, de nézd meg az összes olyan nagy beruházást, ami ugyanilyen, vagy nagyjából hasonló kritikákat váltott ki a Fidesz kormányzat alatt, aztán utána meg az annak létrejövő produktumát, például a felújítása azt mindenki egy üdvözlendő történetnek uh, tartja. Szerintem hát hogy mindenki vagy nem mindenki ez. Mégis? Ne... De te mégis van egy, van egy van egy döntési struktúra, amely döntési struktúra alapján ma Magyarországon döntéseket hozunk, és ezt legitimálja. Ebben igazad van, de az a részlet, mely szerint miben, tehát van egy kétharmad e, dos győzelem. Most éppen nincs két harmad, ebben most nevesztünk el, e, ennyire ne legyen matematikai a miketünk beszélgetése az, hogy ezen bizonyos perióduson belül mikor és milyen formában kérem ki az emberek véleményét, ez jelenleg a kétharmadó múlik, és amikor a nem kétharmad akarja ezt megtenni, akkor a kétharmad nem úgy viszonyul ehhez, mint hogy az ember adott esetben feltételezné, hanem úgy viszonyul hozzá, hogy neki mi az érdeke. Ami egyébként teljesen rendjén való, csak akkor ez a nem mondja azt, hogy e, a. De Demokratikusnak mondható pártok, mert ő maga is demokratikusnak mondható, hol demokratikus van pedig még demokratikusabb. De azt megfedez el azért, hogy ez nem egy ilyen örökérvényel szorú ilyen Oké, Oké, egy is sok. De egy is kivétel, és onnantól kezdve kivétel erősíti a szabályoz. El fog számolni a választok Én ezt értem, de az, hogy majd 2018-ban elszámolunk, azért ez megint olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy majd hogy milyen a házasság döntsük el, akkor amikor meghalok, már pedig az emberek nem így válnak el. Én, nem mondom, én azt mondom, hogy vannak politikai ciklusok, és a politikai ciklusok, tehát a rendszernek a működő képessége, egy országnak a működő képessége. Az orroknak attól függ, hogy tudunk -e ezek szerint a játékszabályok szerint játszani. Uh, demokratikusnak lenni akkor, amikor nem szereztem, vagy nem tudtam magam mögött politikai többséget szerezni különböző koncepciók végrehajtásához, és antidemokráciát kívánni akkor, amikor ez történik, az szerintem politikai ászentség. Sok álszentség van, ebben nem fogunk egymással vitatkozni, én csak azt mondom, hogy a városliga története egyszerűbb lett volna, hogyha ez a népszavazás létrejöhetett volna, azt se kellett volna adott esetben figyelembe venni, de minden esetre nem jött volna létre az a mostani helyzet, amikor az egyik ember erre a zsebére csap, mert ott a medián jelentése van róla, a másik pedig a másik zsebére csap, mert abban meg az, az Ipsos jelentése van. Ezt két baroldalének tekintett utazó vitatkozik egymásra, Nem, egyszerűen igaza? Halvány illagőzőm nincs, azt minden esetre tudom, hogy a ligetvédők azok a mediára hivatkoznak, a Városliget ZRT meg az Ipsosra. Az egyiket a greenpeace rendelte meg, a másikat a Városliget ZRT. A kérdés az, hogy a Városliget ZRT az baloldali vagy jobboldali, én őszintén remélem, hogy egyik se. Mint hogy a Greenpeace-ről se szeretném eldönteni. A korványzati elfogódjátsága egyik közönénykutatót sem lehet vágolni. Azt nem, de a megrend, ugye az a kérdés, hogy maga a pénz tud-e beszélni, azt tudjuk, hogy szaga nincs, de beszélni viszonylag tud, ha a megrendelő meg akarja szólítani. Így azt mondom neked, hogy, hogy minden beszélgetésnek van egy olyan tartománya, ahol feltételezni kell azt, hogy a két beszélgető partner mennyire informált, mert a végén még az is lehet, hogy patra adják. Nézle, én, úgy nézle, most én azt az ügyet, hogy a, a két cég milyen munkát végez, hiszen az elmúlt időszakban létrejött, és nem akar, nincs szükségük arra, hogy én védjem meg őket. Szó... Itt meg kell, hogy álljunk. Az a helyzet, hogy szükségük van arra, hogy megvédjem őket. Hogy a Ligetvédők számítanak a társadalomnak a támogatására, a Város ZRT, anélkül, megnevezném a személyeket, kormányzati támogatásra vágyik, és nagyobbra időnként annál, mint amit kap, mint ami adott esetben múlt héten a kormányinfor elhangzott, ami azzal volt kapcsolatos, hogy mindenki tartsa be a szabályokat. Nem. Én azt tapasztalom a beszélgetésekben, mind a kettőben, a Városliget védői, a liget védők azok a társadalomra számítanak, és panaszkodnak, hogy miért nem mennek el többen, akkor, amikor szükségük van a szolidaritásra. A Városliget ZRT pedig sokkal halkabban, mert hogy az egy állami intézmény azt mondja, hogy szeretné, ha politikát nagyobb mértékben tudná, pontosabban mondva a kormány nagyobb mértékben tudná a háttérben, és azt kérdezett, hogy ezt kimondta, sosem fogom neked megmondani. De... Azért nem értem ezt a vitát, mert van. Vannak... Ez nem vita. Ez most jelen pillanatban nem vita. Az a kérdés, ki mit érez, és te azt mondod, hogy nincs erre szükség, én pedig azt mondom, hogy szükség van. Tehát akkor ebben nem értünk egyet. Rendben van. Többet kell beszélgetni a Városliges ZRT embereivel. Azt kérdezem tőled, hogy én egyébként magával a népszavazással, tehát épp tegnap gondoltam arra, hogy engem megkeresne a habonyművek, művek, vagy bármi más, ez egy rossz mondat volt törlöm. Tehát, hogyha megérkezne hozzám egy olyan kérés, hogy én ezt a népszavazásra vonatkozó reklámot leadnám, hát elég jelentős gondban lennék, hál' Istennek ilyen kérés nem érkezett. Mert magát a, magát a céljával egyetértek. Tehát az, hogy ezügyben mi dönthessünk, ezügyben én egyre inkább azt gondolom, hogy igen. Ami engem elbizonytalanít, az az, hogy utána lesz egy másik kérdés, hogy most már, hogy mi döntünk, akkor döntsük el. Tehát én a magam részéről két népszavazást tartanék. Egyrészt, hogy dönthessük el mi magunk, másrészt pedig, hogy mi magunk eldöntöttük, mert egyébként így szavazott a nép, akkor döntsük is el. Nem tudom, érthető vagyok-e. Nagyban <gül> igen, de hát jás, van egy népszavazási törvény, lesz egy népszavazás egy ügyben, egy olyan ügyben, ami stratégiai jelentőséggel bír. Én ezt értem, de ez a népszavazás a kormány fogja majd felhatalmazni, és nem engem, hogy én majd azt követően, hogy így döntöttem, döntessek más ügyben is. Igen, csak egy demokratikus népszavazás után kialakul egy vélemény, ami erővel bír majd és nem szeretek itt belemenni. Jó, de ennek, az, ennek a népszavazásnak az értelmezését a kormány el fogja dönteni egyedül, nélkülön. Ennek a népszavazásnak az értelmezése annyira egysíkú lehet, igen vagy nem, és annak megfelelően, hogy... De én ezt értem, de én igennel szavaznék, ha elmennék, de azt követően abban már nem biztos, hogy egyet kell, mint az én igenemmel tenne a kormány. Hát de, még egyszer mondom, tehát a kérdés nagyon világos, és pont ez a jó benne. És egy nagyon világos kérdésre, hogy Magyarország jövőjével kapcsolatos, hogy akarja azt Magyarország választó közössége, hogy bárki más az ő feje fölött. Én erre azt mondom neked, nem akarom. Nem akarom. Igen, és azt akarom, hogy, a, hogy mi magyarok dönthessük el, de azt akarom, hogy mi magyarok dönthessük el, és nem biztos, hogy ez ügyben a kormány álláspontjával egyetértenék. Ami egyébként ezt követően nem tudom, hogy hogyan cselekedne az én igelem. Van egy névképviseleti rendszer Magyarországon, de hát gondolom nem tudod magad függetleníteni, azoktól, vagy nem tudom, hogy tudod -e azoktól a szabályoktól, ami alapján Magyarországon mi 10 millióan szervezzük a saját életünket. Ezek alapján pedig van egy névképviseleti demokrácia, van egy legébkéne megváltoztat kormányzat, aki négy éves ciklusokban Döntések, jókat a katára, véleményed, ahol... Jó, hát így jön létre ez a bizonytalan, ez az adom és a szavazatomat, meg nem is mindazok oldaláról, akik egyébként bizalmatlanok és aztán majd eldöntik, hogy mit tesznek. Kormányzati propagandára vagy nem propagandára el fogják dönteni. De például az ügyben, ami és Lázár János között ezügyben kialakult, olvastam, hogy mit mondtál a névszavában, azt például nehéz feloldani, különös arra, hogy Lázár Jánosnak lehet magánvéleményed, de azt a kormányinfón elmondani fura, mint hogy te nem a magánvéleményedet mondtad el. Miért nem mondhatnál Lázár János bárhol a magánvéleményedet? Ha világosra teszi, hogy az mi, a, mi a kormányzati elváspont, és mi az ő magán, miért nem mondhatnál? Azért, mert ebben a kérdésben így ebben a formában, hogyha valakinek ez az álláspontja, akkor egyébként abban van némi igazság, hogy ez az ember, hogyha bezárt János konkrétan, hogyha ő az, aki egyébként a sor Európai Uniós dologban dönt, abban van némi diszkrepancia, hogy nagyon elegánsan helyezhet. Ne nem, nem az Európai Unióra esküdött fel, sem akkor, amikor országgyűrésével képviselővé választották, sem akkor, amikor miniszterré választották, hanem arra eskülözött fel, hogy Magyarországot és a Magyar Nemzetet szolgálja. És hogyha egy miniszternek egy ilyen ügyben van egy Ajdott esetben a kormányi továltérő véleménye, az, az én esetemben csak egy még erősebb elvű meggyőződés, ami alapján jobban tudja végezni a munkáját, és az a korrekt. Hogy olyan kérdés van, amelyről valóban mondjuk új gondolkodás is zajlik, akkor ha megkérdezik különöző véleményt, elmondja a saját véleményét. Én azt gondolom, hogy ez olyan, mint a jó rendőr, rossz rendőr. Te vagy a jó rendőr. Én nem vagyok jó rendőr. Én ezt értem, az én szememben ez most így megy. Ez kedves tőle ebben a kategóriába, soroz, de nekem meg ez az álláspontom ebben a kérdésben, és az én álláspontom az nem attól függ, hogy lehet, hogy most mit gondol a kérdésről. Jó, de, te, de ugyanakkor én tudom azt, hogy ti egy platformon elvesztek, hogy kellőképpen szóképzavaros legyen, hiszen mind a ketten annak érdekében tesztek, hogy Lázár Jánosnak ne legyen a magánvilleménye az, hogy nem. De népszava interjúval és Lázár János egyéb megnyilvánulásától tud az ember némileg megnyugodni, hiszen az ember azt tapasztalja, hogy miközben igenek is nemek hangzanak el, az ember alapvetően, vagy itt Magyarországon alapvetően azért küzdenek, hogy azok a keretek, amelyekben Magyarország elnyerte az Európai Uniós tagságát, azt követően, hogy az a helyzet kialakult, ami kialakult 2011 az viszonylag tágabb legyen annál, mint amit jelenleg az unió számunkra biztosítani akar. Jelens, az a baj most ebben a témában, hogy a önmagát demokratikusnak nevező ellenzék nem tud az, amit kezdeni, hogy a kormányon belül ugyanarról a kérdés, különböző aktorok mást és mást gondolnak, mert összedőre az a messen, amitől próbálnak, próbálnak, nem tudom hány éve. A demokratikus ellenzék egyáltalán nem demokratikusabb, meg semmivel sem kevésbé demokratikusabb mint a, mint a, a Fidesz, vagy, vagy maga a kormányzat. Csak ezt a kontrasztozást veszi el az együtt több olyan ügy kerül napjelentre, amelyben a kormányzat meghatározó képviselőinek és engem csak zárójában vegyél ebbe a, a körbe más is más a véleménye Én ezzel nem látok problémát. Én ezt értem, de kevésbé hiszem. Hát amikor legutóbb Gujás Gergelyel beszéltem, akkor. Tehát ahány emberrel beszél, annyi értelmezési keretet kap, és ennyi értelmezési kerete ugyanannak a kérdésnek is, az ugyanarra adott válasznak nem lehet. Ebben igazad van, de az a jó, hogy különböző döntési formok vannak a kormányon belül is, csak hogy a saját szerepceinkről beszéljek. És ott kialakul egy vita, és a vita végén kialakul egy olyan álláspont, amit a kormány képvisel. De ezzel nem tudmit kezdeni az a, amúgy inkompetens politikai erő, aki egyfolytában azt kérheti magáról, hogy ő fut a demokratikus ellenzéknek a, a, az esemény. Ez a demokratikusnak mondott erő valójában a kirekesztettsége vagy a tehetetlensége okán viselkedik így, amit egyszer lehet érteni, másszor meg nem. A saját magukat rekesztették ki azáltal, hogy olyan politikát folytattak Magyarországon, ami részben eredményezett egy kéthármadás győzelmet. Oké, rendben van fordított esetben nagyobb empátiát mutatnék irántat. Hogyha? A, hogy, hogyha a, demokratikus, a demokratikusnak mondott erők lennének kétharmadban, és most úgy beszélgetnék veled, hogy te lennél a gőgöz Zoltán, ezt ezt közben ne íz összetéveszteni benneteket. Mert azt én már nem hagynám és Legalább azt a kérdést feltenném magamnak, hogy ha nem engem választottak meg ekkora támogatottsággal, akkor abban valóban van ennek felelőség. A korrekció lehetőségét egyfolytában fent adjam, és a tévedhetetlenség jogát is nagyobb mértékben fenntartom független, hogy megnyire mutatkozom határozotnak. Ez mindkét esetben mindkét kijelentés kiel tekinteti már rám is igaz. Igen, csak ugye az a helyzet, hogy ugye meg előjönnek az értelmezési tartományok, és ahány ember annyi értelmezés, és aztán jön orbán Viktor, aki rendet teremt, rend, és azért azért legyen rendetlenség, hogy aztán legyen valaki, aki jót tesz velünk, azért ez a mechanizmus nem biztos, hogy elnyeri a tetszésemet. De ez nem erről szól. Ez anról szó, hogy vannak. Meghatározó, és annak kevésbé meghatározó emberek magyarország jövője szempontjából. Hál' Istennek a választójakat időnként mindig megváltoztatja, hogy ki melyik kategóriába tartozik, és szeretnek az embereknek van vélemény, és az embereknek a vélemény igenis kérdezi. Azért nagyon érdekes egyébként ez az egész, bár Navrasis Tibor elmagyarázta számomra, hogy mi a különbség ezzel együtt. Ott van bennem a kisördök, hiszen az Európai Bizottság javaslata az Európai Unió és Kanada kereskedelmi megállapodás aláírására és megkötésére. Ott ugye visszatáncolt az Unió, mert arról volt, hogy ezt eldönti a bizottság, aztán úgy döntött némi vita után, hogy ezt odaadja az egyes tagállamoknak, de elmondta Navrasis Tibor, hogy ez azért lehetséges, mert erre lehetőséget ad az uniós statútuma, és akkor előtt eszembe jut a Frankfurter Algeménin-Cajtunknak adott Orbán. Viktor eh, interjú, és bennem is ott van az a kis ördög, ami egyébként lehetséges, hogy a miniszterelnökben nagyobb mértékben ott van, és azt meg tudom érteni, hogy akkor ezen a statutumon vagy, vagy lehet-e azon változtatni, hogy más témakörben is egyébként ez a változtatás lehetséges legyen. Figyelj, eh, itt nagyon érdekes, hogy, hogy eh, egy olyan kérdés van, ami szerintem sokkal kevésbé, tehát igen, stratégiai jelentőségűt Kanadával vagy adott esetben a közeljövőben vagy a távolt jövőben Amerikában szabad kereskedelem megállapodást, az európai közösség. De ilyen kérdésben elfogadni azt, hogy igenis van szerepe annak, hogy a tagállamok hogyan gondolnak erről a kérdésük. De ennél sokkal fontosabb léttünket érítőkérdésben a migrációs válságban ezt a jogot mert Brüsszel elvonna, ez egy elég érdekes elmondás, nem? Igen, de e e ebben mondtam, hogy igen, de valójában ugye most úgy tűnik, hogy a migráció kapcsán való különbségből el lehet oda jutni, hogy valakinek az legyen a magánvéleménye, vagy egyebek közt emiatt az legyen a magánvéleménye, hogy ő egyébként nem biztos, hogy tagja akarna lenni ennek a közösségnek. De bocsánat, azt a kérdés, arra valaki feltett Rázár Jánosnak, hogy ez tehát ez, én végignéztem a kormányinfót, meg ott vagyok az összes ezzel kapcsolatos egyeztetésen én nem láttam, vagy nem olvastam sehol olyan mondatot, ami azt mondta volna, hogy azért, mert a migrációs válságban így az Európai Unió, azért nem lépnék maga az Európai Unióba. Ez a kérdés ennél sokkal összetettebb, csak mindenki már ezt a dimenziót emeli ki. És Persze. És a ebből meg sokkal összetettebb, azért azt fogod, hogy már csak a feladatai fakadóan is. Sokkal több információ a rendelkezésre, de, mint akár neked, de még akár neked. Én ezt értem, csak akkor azt mondom, hogy e, ugye azt mondják, hogy egy vállás, ugye a szószoros értelmében való vállás, Nekem egyből volt részem, köszönöm, nem szeretnék többet, hogy már válni, mert ez nem jó. Ugye arra azt szokták mondani, és teljes igazság, hogy ez két fél kudarca, ezért én azt támogatom, nem Lázár Jánossal szemben, tehát ez most itt se valami ilyen tevékenység a részemről, hogy az ember olyan kereteket tudjon teremteni, és valójában ezt a mondatot akkor mondja már ki, amikor azt mondja, hogy én a magam részéről vagy lemondok, vagy egy olyan szavazás kezdeményezek, ami a kilépésre vonatkozik, mert egyébként mindent elkövetek annak érdekében, hogy ez a keret megmaradhasson, és minden erőmet arra fektettem, hogy az országomat, a nemzetemet e, jobb helyzetbe juttassam ezen bizonyos közösségem belül. De hát, ők nem Európai tisztívis, Uniós tisztségviselőnek választották az emberek, hanem Magyarország országgyűltség képviselőinek, és Magyarország miniszter. közben meg annyi napon tárgyaltok uniós képviselőkkel, akik egyébként ma már egyre kevésbé lehet azt látni, hogy mennyire képviselik az Uniót. De az, hogy mi unepsít is örökkel tárgyalunk, annak az alapállása az mindig az, hogy minden tárgyalásban nekünk azt kell néznünk, hogy Magyarország mivel jár jobban. Hozzátéve, hogy adott esetben lehet azon változtatni, hogy a, hogy maga ez a bizottság, meg maga ez az adminisztráció, ne legyen ebben a formában megváltoztathatatlan. Ezek vannak olyanok vannak olyanok, akik valóban hisznek, hogy az egész rendszer belülről megreformálható, és most ő Bregitnek a tényit már ismerjük, ott felerősödnek azok, akik, vagy azok, akik a bizottsággal szemben egy markas álláspontot képviselnek. Nézd, az Ezt én egyébként maximálisan támogatnám már, ha valaki se lenne a véleményemre. Szerintem sokan kíváncsiak a véleményedre, de hogyha az európai közösség, én azt nem értem, hogy, hogy miért tekintünk illegitimnek egy vitát arról, hogy az, az európai közösség jól működik-e úgy, hogy egy politikailag felelősséggel nem tartozó testület megpróbál egy olyan integráció irányába haladni, csak csatlakozáskor szerintem, vagy a 2004 utány csatlakozáskor semmelyik tagállamnak a, a, a, a, a társadalmi megállapodásában nem volt benne, vagy ez egy rossz irányosítás? Nem, de én abszolút a tevélem, de én a tevélem, én legyen vita. Legyen, de legyen. Csak... Hát de egyrészt van, másrészt az gondunk az, hogy nem az az eredmény születik a vitában sokszor, mint amit mi szeretnénk, de vita attól még van. Hajj, meháro, hogy szabadba váttam. De Ez azt mondja, hogy van vita? A kérdést. Ez azt mondja, hogy van vita? Nincs, nincs, nincs vita. A, az Európai Bizottság, Brüsszel ebben a kérdésben ilyen álláspontot vesz fel, ami mögött semmilyen társadalmi többség nincs. De attól még van vita, tehát az is vita, amikor az egyik elhárítja. Jó, Valójában ugye a nyomás gyakorlás eszköze az, amivel Magyarország próbálkozik, egyébként nem feltétlenül reményteleg. most akkor van vita. Ne, de jó. Mi a gond? Ne, semmi. Hát én nem mondtam, hogy gond van, én azt mondtam, hogy azt követően, hogy a valami eldől, az már egy másik kérdés, hogy a mandátumomat, amit odaadtam, azzal hogyan sávárkodik az, akinek odaadtam. Ennyi volt. Hát, de hát, Istennek, döntett még egyszer, majd belátható időn belül is kormány, hogyha azt gondolt, hogy nem jó akkor meg. Jó, két kérdésem van. Az elsőt, az elvitte a cica, mert kontakthiba volt, az arra vonatkozott, hogy annyira fáradt vagy -e, mint a hangod. Mert én nagyon fáradt vagyok, de nagyirékszem, hogy a hangomban ez ne tükröződjön. A te hangod az viszont olyan, mint hogyha a maratoniba most futottál volna be. Nem bírom a ennyi. Uh -huh. Nem vagy egyedül. Végül egy utolsó dolog, aminek semmi közel nincs. Az íg a világán, az unióhoz, amiről mi általában szoktunk beszélgetni. Én egyszer kiálltam, az egy. Fideszes képviselő mellett, akivel én egyébként nagyon csúnyán összerúgtam a portelben is bizonyítván azt, hogy egyébként, ahogy öregszem, az érzelmeim nem feltétlenül visznek olyan útra, hogy én ott azt az illetőt onnantól kezdve csak is kizárólag negatív kontextusban tudom kezelni. Kocsis, Mátéról van szó, akit egyszer egészen méltatlan szövegkörnyezetbe emelt. Csányi Sándor, akire nem tudom hogyan tekintsek oligarchára, az OTP elnök vezérigazgatójára, az MLSZ elnökére, de most vicceltem, tök mindegy, és az éppen Indiában tartózkodó Orbán Viktor nem védte meg, majd amikor hazajött, akkor sem meg, az egy olyan mondat volt, hogy hazudozzon Fidesz szóvivőként az MLS dolgaiban ne szóljon bele. Az egy egészen durva dolog volt, olyan mértében mászott bele a Fidesznek az önérzetébe, akkor hirtelen Fidesz voltam, képes vagyok a legkülönbözőbb önérzeteket magamra venni, mint valami zelig. Most pedig azt akarom neked mondani, hogy... Tehát ami a Facebookon zajlott, törölve majd megjelenítve Ungár Klárójával, Nehéz Pazsai Mártonnal kapcsolatban, egy bíróságítélettel kapcsolatban, azt szerintem az a kétharmados párt, aminek te egy fontos képviselője vagy a kormányzatban, nem tűrheti. Tehát az, hogy olyan Facebook bejegyzés szülessen, és eddig nem volt arra, Válasz, hogy ezt nem ő követte el, azzal kapcsolatban vagy elnézést kell kérni, vagy az illetőt lehet, hogy meg lehet hagyni Fidesztaként, vagy polgármesterként, arra nincs is rá szó, de szóvivője ne legyen annak a pártnak, amelynek én sokat adok a szobára. Ugye én ismerem a Mártét személyesen, de én azt gondolom, hogy. Ne arra, hogy itt a személyes ismerettségnek minimális jelentősége van. A, a, nem, nincs, mert az azért nagyban árnyalja, azért kettünk kettőnk viszonyában is az egy elég komoly erősség, hogy ezeken a nyilvánosság előtt zajló beszélgetéseként kívül van személyes, mert is egymással, ezért megértedek, hogy miha a másik um, kritikus véleményével szemben is mindem. Munkák klára ügyvédje doktor nehéz Mozsony Márton aki egyébként szintén homokos. Az alábbi üzenettel röviddeztettem meg az ügyvédünket haladékra a meg számára a lebuzizós ügyét járó 150 ezer forintot, mert különben figyelem a sajtót fordul. Látom ez a buta liberális szokás a sajtóval fenyegetőzés, nagyon megy, de megnyugathatom a perköltséget. Nem azért szokták kifizetni, mert valaki a sajtólos fordularra azért, mert a bíróság így döntött, mi is így teszünk. Klári amúgy látunk, homofóbia ünnepi a Pride-on fotó, be volt szappanozva, de a víz meg sajnos nem volt sehol, mosolygó fejecske, ez szerintem nem elfogadható. És ebben az, hogy nektek személyes ismerettségetek van, ez nem megy. De, de szerint, szerintem az a, a támadás. Én azt értem, hogy azt mondod, hogy te ezügyben nem akarsz megnyilvánulni. Nem, nem, nem, is erről van szó. Az a támadás, ami Máté ellen zajlik, az nem, ered, nem ezt az én megszorosan más kérdést. Oké, okay, rendben van, de ha ő alá üt valaki egy e, meccsen, egy e, boxmeccsen, akkor a bíró második menetben vagy lehet, hogy egyből lelépteti. Ez szerintem nem az, tűrhető. Ha az ő alá ütést kérdését nem akkor ez a, ez a meccs első ütatott van. Az történt, hogy ő alá ütöttek. És ezt a... a bíróság másféleképpen döntött, és az, amivel kapcsolatban a reparáció szeretett volna és Máté, azt nem ítélte meg neki a bíróság. Navracsis tibor tanulom, de már korábban az egyetemen, hogy a bíróság ítéletét nem kommentáljuk. Ez egyébként A esetben így van, B esetben úgy van. Mondom, hogy ha ő aláütésnek ütésnek minősíted a Máté által... Igen, annak minősítem. ...akkor, akkor a kérdés úgy fel, hogy a 20 Körd hogy hívják ezt a, a fordulóban, a búzban, elnézést a sportkifejezésekért. Ő 18-ban kapott több aláütéseket, és 19-ben is visszaütött. Én ezt értem, de nem búzizuk le valakinek a, a, az ügyvédjét. Nem helyesül visszaütött, de ezt kiragadni ebből az egész folyamabból szerintem az meg Én ezt értem, azt is értem, hogy te 10-es tízes skálán tízesre véded. Vannak olyan pillanatok, amikor a lojalitás, nem lojalitás? Nem a feleségét, Istenem a nem, De azt is meg, hogy ennek ez nincs köze, amikor a 888.2 megtámadott téged, akkor nem arra gondoltam, hogy G. Fodor Gábornak milyen a családi életen, hanem azt mondtam, hogy pusztuljanak azok, akik veled kapcsolatban ilyen hangot engednek meg. Ez kedves tőled. De... Nem kedves tőlem, ez az igazságérzetem valamint az, hogy valamit az ember tűr vagy nem tűr. Én értem azt, hogy megmaradt Kocsis Máté szóvivőnek, csak azt akarom mondani, hogy az erkölcsi hinterlandja megszűnt. Legalábbis az én szememben is nem jó az, amikor erkölcsi hinterlandot megszüntető emberek beszélnek egy egyéb kétharmadot nyert párt nevében. Nem jó? És ez nem kérdés. Ez egy mondat volt. Okay. Nem szeretném, a ha te hasonló helyzetben lennél. Minden erővel arra bennélek rá. Oké, okay, mondod azt, hogy valakinek elnézést, hogy a kurva anyját, és akkor azt mondom neked, hogy oké, okay, Nándi, eltelt 24 óra. kégy bocsánatot. Nem fog leesni a gyűrű az ujadról. Kégy bocsánatot. Én csak azt mondtam, hogy az, ami a Mártinak keresztül keresztül keletmennyi az elmúlt hetejben, hónapokban. Azt nem tudod, hogy ebben figyelme hogy... Oké, okay, rendben van. Én átmentem egy-két történeten, és ezt nagyon jól tudod. Megtanultam, hogy hogy kell viselkedni. Kocsis Máté is átment már egy-két dolgon. Ez így ebben a formában. Értem azt, hogy a Fidesz megvédi. Irítlem is Kocsis Mátét. Én erre a védelemre nem tartanék igényt. Önmagamtól, vagy a barátnőm hatására azt mondanám, hogy elnézést kérek. Attól még gondolhatom ugyanazt, mint amit leírtam János, nem vagyok a Máté helyzetében, értem. egy miatatlan helyzetbe került szerintem az egész... Értem, nem is beszélnék Kocsis Mátéról, nem lenne a Fidesz szóvűvője. Én értem, és én, én azt gondolom, hogy, hogy ha... Madara tolláról Fidesz nem Kocsis Mátéról, nem, Isten mencs. sokkal jobb véleményem van a Fideszről, mint Kocsis Mátéról. <tos> Jó, rendben van, ebben nem fogunk zöldágra vergődni. Lelkedményen tudod azt, amit tudsz, nem fogom belőled kipréselni, csak azért is, így is 41 van, már köszönöm a részvételt, és csütörtöktől időjárás változás lesz, és hidegebb lesz, ezt neked intézem el, kizárlag neked. Aki ki akarnék tolni az országgal, egész nyáron olyan idő lenne, mint most, de csak a te kedvedél, jön egy front és általában a hétvégén már csak 20 fok lesz, az jó lesz? Azt és az őszt. Oké, rendben, hát remélem, hogy az egyéb jellegű gőzök is akkor másféleképpen fognak majd lecsapódni. Köszönöm. Nagy megtiszteltetés volt, hogy szobáltál velem, szia édesen. Bocsánat, szia, államtitkár úr, viszont hallásra. És most, közéleti háttér magazin, főszerkesztő Fiala János.